Уже сіріло у вікнах, Вирвався зі сну, як із пастки. Серце калатало в грудях, І усього його тіпало, І липкий піт. Маргарита гладила його по голові, Як маленького. Що з тобою, Ярославчику? Ти так кричав у вісні? Ой, таке божевілля приверзлося, Якесь кладовище, Ніби наше пакульське, Повоєнне, бо без хрестів. Хрести у війну в печах попалили, і таке велике-велике, як поле. І я по самі груди в ямі, здуріти можна. Такий раптом жах і страшний гвалт, ніби з того світу. Обійми, будь ласка, відчуваєш, я весь тремчу. Нічого, це сон на добро. Було погано, а стане добре, вибор сейся. Мене бабуся навчала сни розгадувати. Обійми, повторив уже ніжніше. Біля Маргарити і його тіло відживало. Кров швидше пульсувала, бралася вогнем. Жити, жити, пити кожну мить. Він ще дужий і сповнений бажань. Ще жінки в його руках покірні, як віск. А жінки – це життя. Владно відгорнув поділ Маргаритиного плаття. «Не треба, ну, прошу вас, не сьогодні», – відсторонилася Маргарита. «Ви знову усе між нами зіпсуєте». Але Ярослава, якщо вже його охоплювало бажання, годі було зупинити. І тільки коли все скінчилося, і прийшла в'яла тверезість, яка приходила до нього завжди, коли він любив отак, як сьогодні, не люблячи жінку, а тільки бажаючи її тіла, Ярослав, знеможено відкинувшись на подушку, пошкодував за тим, що сталося. Школярем він вирішував стати відмінником і зразковим учнем трохи не кожного понеділка, але надходив понеділок і нічого в його житті не мінялося. Намацав на столику сигарети, запальничку, закурив.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 під світлим остріжком, цікаві до світу ледь лукаві оченята. А в скирті хлопчак прогріб нору і ховався в ній прохолодними вересневими надвечір'ями. Тоді із соломи стриміла сама голова його над книгою. З роками спогод ніби відділився од від мене, бо той хлопчик з книгою був я, Ярослав Петруня, у мою пакольську еру, таку давню, що здається, міфічною. І думалося мені, що досить сісти в машину проїхати кілька сот верст, які відділяють мій пакуль а від мого Києва, щоб усе те побачити на власні очі, скільки літ не було внутрішньої потреби їхати? А сьогодні, після спектаклю, Режисер якого Бермут після ночі в готелі наодинці з Маргаритою відчув, що не зможу прожити і дня, якщо не поїду до пакуля, і не зустрінуся з самим собою на отому клинку поля. Сьогодні село навпаки вибиралося, виборсувалося з-під землі, точнісінько таке, яким я його пам'ятав з дитинства, із стріхами, клунями, крилатим водогоном, із старим колгоспним садом, ще не викорчуваним, над мринським путівцем, гори яблук, шафранних пепінок червоніли біля викладеного зоколоту куреня, і кладовище було мале, там, де потім поховають мого батька.